Розділ восьмий. Дозаправка. Раннє світло світанку. Поява ленгол'єрів. Янгол ранковий. Доглядачі вічності. Зліт. Бедані викинула свою майже геть позбавлену смаку сигарету і вже подолала вгору половину трапа, коли Боб Дженкінс закричав «Здається, вони виходять». Вона розвернулася і кинулася вниз по сходинках. З багажної амбразури, проповзаючи по конвеєрній смузі, виринала низка темних плям. Боб з Бетані побігли їм назустріч. Дайну несли прив'язаною до нож. Руді тримав їх з одного кінця, нік з іншого. Вони пересувалися на колінах, і Бетані почула, як захекано, хрипко хапаючи повітря, дихає той лисий чоловік. «Дозвольте, я допоможу», – сказала вона, і Руді охоче віддав їй свій кінець нож. «Старайся не трясти її», – попросив Нік, звішуючи з конвеєра ноги. «Алберте, берися разом з Бетані за той кінець. Допоможеш нам підняти її по трапу. Нам треба нести цю штуку якомога горизонтальніше». «З нею дуже погано», – запитала Бетані Валберта. «Недобре», – відповів він похмуро. «Непритомна, але поки жива. Це все, що я знаю». «А де Гефні і Тумі?», – спитав Боб, коли вони вирушили до літака. Щоби його почули, Бобу довелося трохи підвищити голос. Той хрускіт тепер лунав гучніше, а верескливий призвук травмованої трансмісії став у ньому домінантною навісною нотою. «Гефні мертвої і Тумі також недалеко відстав», – сказав Нік. «Зараз про це не на часі». Він зупинився перед підніжжям трапа. «Ви двоє, піднімайте свій кінець». Повільно і обережно вони посунули з ношами вгору по сходах. Нік, зігнувшись з переднім кінцем нож, рухався спиною вперед. Алберт з Бетані, тримаючи ножі піднятими на рівні своїх голів, штовхалися стегнами на вузькому трапі. Боб, Руді і Лорел ішли позаду. Відтоді, як повернулися Алберт і Нік, Лорел заговорила тільки раз. Спитала, чи мертвий Крек Тумі. Коли Нік сказав їй, що той живий, вона уважно до нього придивилася, а потім з полегшенням кивнула. Коли Нік дістався верху трапа і завів свій кінець-нож у літак, Брайан стояв у дверях кабіни. «Я хочу покласти її в першому класі», – сказав Нік. Щоб цей кінець-нож, де її голова, був трохи піднятим. Як би мені це зробити?» «Без проблем. Встановити нощі отам, зафіксувавши їх крізь передню частину рами парою ременів безпеки. Ви бачите, де це?» «Так. А потім до Алберта з Бетані». «Піднімайтеся, ви молодчагі». В освітленні салону, розмазана на щоках і підборі дідаєний кров, різко виділялася на тлі її жовто-блідої шкіри. Очі дівчинки заплющені, повіки – делікатно, лавандового відтінку. Імпровізований тампон під ременем, у якому нік пробив нову дірочку, набагато вищий від інших, був темно-червоним. Брайан почув, як вона дихає. Ці звуки були схожими на те, як соломинка втягує повітря з дна майже допитої склянки. Погано так стихо запитав Брайан. «Ну, «В неї легеня, а не серце. І внутрішня кровотеча, і зблизька не так швидко гонить, як я боявся, але погано, так. Вона доживе, поки ми повернемося. Звідки я з біса можу знати?» Раптом закричав на нього Нік. «Я солдат, а не якийсь там чортів костоправ». Усі завмерли, дивлячись на нього настороженими очима. Лорел знову відчула, як її ніби приском обсипало. «Вибачте», промовив Нік. Подорож крізь час диявольські сильно діє на нерви, хіба не так? Мені дуже жаль. Не варто вибачатися, сказала Лорел, торкаючись його руки. Ми всі тут такі напружені. Він подарував їй втомлену посмішку і торкнувся її волосся. Ви чисто розкіш, Лорел, це поза всякими сумнівами. Ну, давайте закріпимо її ременями безпеки і подивимося, що ми можемо зробити, щоб забратися звідси клихій годині. Через п'ять хвилин наші дайни було прилаштовано в похилому положенні до пари крісел салону першого класу. Голова дівчинки вище, ноги нижче. Решта пасажирів тісною зграйкою зібралися навкруг Брайана в сервісній секції першого класу. «Нам треба дозаправити літак», – сказав Брайан. «Зараз я заведу другий двигун і якомога ближче підкочуся до того Боїнга 727-400, що стоїть при перехідному хоботі». Він показав на лайнер компанії «Дельта» який у цій темряві скидався просто на сіру брилу. Оскільки в нашого літака посадка вища, я зможу завести наше праве крило прямо понад лівим крилом дельтівської машини. Поки я це робитиму, ви в чотирьох підкотите заправник. Один з них стоїть біля іншого перехідного хобота. Я бачив його там, до настання темряви. Може нам краще розбудити сплячу красуню там у хвості і примусити його долучитися? Брайан на швидку це обдумав і похитав головою. Останнє, що нам зараз потрібне, це отримати собі на руки дезорієнтованого пасажира. Та ще й на додачу такого, в якого дике похмілля. Та він нам і не потрібен. Коли треба, двоє дужих чоловіків здатні штовхати такий заправник. Я бачив, так робиться. Тільки перевірте важіль трансмісії, щоб стояв на нейтральці. Заправник треба підвести і поставити прямо під перекритими крилами. Все ясно. Всі закивали. Брайан оглядів їх і вирішив, що Бетані й Руді все ще занадто виснажені після боротьби з ношами, щоб очікувати від них якоїсь серйозної помочі. «Нік, Боб, Алберт, ви штовхаєте Лорел, ви кермуєте гаразд?» Вони кивнули. «Тоді йдіть і робіть, Бетані, містере Ворік. Спускайтеся разом з ними, приберете трап від літака, а коли я його переведу на нове місце, переставити трап до перекритих крил. До крил, не до дверей. Зрозуміло?» Вони кивнули. Окинувши їх поглядом, Брайан побачив, що вперше відтоді, як вони тут сіли, в людей з'явився яскравий блиск в очах. «Звичайно», – подумав він, – «тепер у них є чим зайнятися. І в мене також. Слава Богу!» Йдучи в гурті до заправника, який стояв лівіше вільного перехідного хобота, Лорел усвідомила, що бачить його. «Господи!» – промовила вона. – «Уже знову на день розведняється. Скільки ж це часу минуло відтоді, як стемніло?» «Менше сорока хвилин за моїм годинником», – сказав Боб. «Але маю підозру, що мій годинник не вельми точно вимірював час, поки ми перебували поза літаком». «Та й взагалі в мене таке відчуття, що час тут не має великого значення». «Що буде з містером Тумі?» – спитала Лорел. Вони підійшли до заправника. Це був невеличкий автомобіль з відкритою кабіною баком позаду і змотаними по боках товстими чорними шлангами. Нік обійняв Лорел за талію і розвернув до себе. На якусь мить у неї з'явилася божевільна думка, що він хоче її поцілувати. І Лорел відчула, як у неї прискорилося серце. «Я не знаю, що з ним буде», – сказав Нік. «Лише знаю, що у вирішальну мить я зробив вибір на користь того, що просила Дайна. Я лишив його лежати непритомним на підлозі. Нормально?» «Ні», – відповіла вона дещо не твердо. «Але я припускаю, що і так гаразд буде». Він легенько усміхнувся, кивнув і на мить притис її за талією. «Ви не проти були би піти зі мною повечеряти, коли, якщо, ми повернемося до Лос-Анджелеса?» «Так», – відразу ж відповіла вона. «Це те, на що я з нетерпінням чекатиму». Він знову кивнув. «Я також. Але якщо ми не зможемо дозаправити цей лайнер, ми не полетимо нікуди». Він подивився на відкриту кабіну заправника. «Ви зумієте знайти нейтральну позицію, як гадаєте?» Лорел зміряла поглядом важіль, що стирчав з підлоги кабіни. «Боюся, я кермую тільки з автоматичними трансмісіями. Я зроблю це». Алберт стрибнув до кабіни, натиснув щеплення, а потім уп'явся очима в діаграму на голівці важеля. Позаду нього завив, прокидаючись до життя, другий двигун 767-го. А коли Брайан піддав газу, обидва двигуни почали ревіти дуже сильно. Голо дуже гучно, але Лорел зрозуміла – що її це не дратує. Це притлумило той інший звук, принаймні тимчасово, і ще їй кортіло подивитися на Ніка невже він насправді запросив її на вечерю. Це вже зараз здавалося таким, у що було важко повірити. Альберт перемикнув швидкості, потім погойдав важелем коробки передач. Годиться, сказав він і зіскочив на землю. Залізайте, лорел, щойно ми його покотимо, вам треба різко забирати вправо, щоб ми розвернули його кругаля. «Гараст». Вона нервово озирнулася, коли троє чоловіків вишукувалися в ряд позаду заправника, з ніком посередині. «Ви готові?» – запитав той. Альберт з Бобом кивнули. «Ну, тоді всі разом». Боб приготувався штовхати щосили, і добіса той біль у попереку, який отруював йому життя останні десять років, але заправник покотився з абсурдною легкістю. Лорел з усіх сил викручувала ту ге громістке кермо. Жовтий автомобіль зробив невеличке коло по сірому бетону і поїхав у бік 767-го, який повільно котився на позицію біля припаркованого лайнера «Дельти». «Різниця між цими двома повітряними суднами просто неймовірна», – сказав Боб. «Так», – погодився Нік. «Ти виявився правим, Альберте. Хай ми відстали від сучасності, але цей літак якимось дивним чином досі залишається її частиною». «Так само, як і ми», – докинув Альберт. Принаймні поки що. Турбіни 767-го завмерли. Залишилося тільки рівномірне низьке гудіння допоміжних силових установок. У Брайана тепер працювали всі чотири. Але їх гучності не вистачало, щоб приховати той скрегіт на сході. Раніше він мав певну суцільну однорідність, але, наблизившись, роздробився. Тепер там начебто були присутні звуки у звуках. А в сукупності це починало здаватися жахливо знайомим. «Тварини під час годівлі», – подумала Лорел і здригнулася. Ось на що це схоже, вловлене мікрофонами і підсилене до гротескних пропорцій чвакання тварин, які щось жеруть. Лорел пробрало сильним дрожем. Вона відчула, як її думки починає вгризати паніка. Стихійна сила, яку вона була здатна контролювати не більше, ніж те, хто зна що, яке утворювало ті звуки. «Можливо, якби ми могли побачити, що воно таке, ми могли би з ним упоратися», – промовив Боб, коли вони знову почали штовхати заправник. Альберт кинув на нього короткий погляд і сказав, «Я так не думаю». Брайан з'явився в передніх дверях 767-го і махнув Руді з щоб підкочували до нього трап. Коли вони це зробили, він ступив на горішню платформу і показав на перехрещенні крила». Поки вони котили йому в тому напрямку, Брайан прислухався до звуків зі сходу і раптом йому згадався один фільм, який він дивився дуже давно в нічній телепередачі. Там Чарлтон Гестон грав хазяїна великої плантації в Південній Америці. На його плантацію нападає величезний рухомий килим мурах солдатів. Мурах, які з'їдають геть усе на своєму шляху. Дерева, траву, будівлі, корів, людей. Як же називався той фільм? Брайан не міг пригадати. Він тільки пам'ятав, що Чарлтон вдавався до дедалі більш відчайдушних хитрощів, щоб зупинити мурашву чи, бодай, затримати її. А чи поборов він їх у решті-решт? Брайан цього не пам'ятав. Аж тут зненацька зринув фрагмент його сновидіння, тривожної відсутністю в ньому зв'язку з Буччем. Той зловісний червоний напис. «Тільки летючі зірки». «Стоп тут!» – крикнув він Рудій Бетані. Вони припинили, що в хати трапи Брайан обережно спустився по сходах, поки його голова не опинилася на рівні нижньої площини крила дельтівського авіалайнера. Обидва літаки, що 767-й, що 727-й, мали вічка централізованої заправки в лівому крилі. Тепер Брайан дивився на маленький квадратний лючок з трафаретними написами «Доступ до паливного бака» та перед заправкою перевірити запірний клапан. А якийсь веселун ще й причепив на лючок круглу жовту наліпку зі смайликом. Це був останній сюрреалістичний штрих. Альберт, Боб і Нік підштовхали заправник до місця під Брайаном і тепер дивилися вгору, потемку, що розвиднювався. Їхні обличчя були брудно-сірими колами. Брайан нахилився і гукнув униз до Ніка. «Там два шланги по одному з кожного боку. Мені потрібен короткий». Нік звільнив шланг і подав його вгору. Тримаючи сопло шланга і тією ж рукою хапаючись за трап, Брайан перехилився під крилом і відчинив заправний лючок. Там стирчав, як палець, з'єднувач зі сталевим штоком. Брайан нахилився далі і послизнувся. Та встиг ухопитися за перила трапа. «Тримайтеся, друже», – гукнув Нік, піднімаючись по трапу. «Іде допомога». Він зупинився за три щабелі нижче Брайана – і вхопив того за пояс. «Зробіть мені послугу гаразд, яку ще не пердіть!» Намагатимося, хоча не обіцяю». Брайан знову перехилився і подивився вниз. Під крилом до Боба з Албертом приєдналися Руді й Бетані. «Відійдіть, якщо не хочете скупатися під душем з авіапального», – гукнув він. «Я не можу контролювати запірний клапан цього дельтівського, тож він може потекти». Чекаючи, поки вони відійдуть, він подумав. Звісно, з нього може нічого не потекти. Хто зна, можливо, баки тут сухіші за якусь кляту кістку. Він знову перехилився, працюючи тепер, коли нік його міцно заякорив обома руками і ввігнав сопло в паливний лючок, бризнула коротка злива авіапального, дуже бажаний дощ за цих обставин, а потім пролунало жорстке металічне клац. Брайан, замикаючи сопло на місці, крутнув його на чверть оберту вправо і з задоволенням почув, як пальне побігло по шлангу вниз до заправника, де перекривний клапан зупинить його потік. Гаразд, зітхнув він, відтягуючись назад на трап. Поки що все нормально. Що тепер, друже? Як ми змусимо цей заправник працювати? Якось запустимо його від літака? Я сумніваюся, що нам це вдалося би зробити, навіть якби хтось пам'ятав, що треба взяти з собою з'єднувальні кабелі для прикурювання акумуляторів, сказав Брайан. На щастя, нам не треба його заводити. Фактично цей заправник є просто приладом для фільтрування і передавання палива. Я скористаюся допоміжними силовими установками нашого літака, щоб висмоктати пальне з цього 727-го так, як ви висмоктуєте зі склянки лимонад. Скільки часу це може забрати? За оптимальних умов, що означає качати наземним насосом, ми могли би заливати 2000 фунтів за хвилину. Роблячи це нашим теперішнім способом, вирахувати важко. Мені ще ніколи не доводилося заливати паливо за допомогою ДСУ. Щонайменше годину, можливо, дві. Нік на мить тривожно задивився на схід, а коли заговорив, голос його звучав притишено. «Зробіть мені, ласку, друже, не кажіть цього іншим». «Чому ні? Бо я не думаю, що ми маємо дві години, ми навіть можемо не мати і однієї». Сама в першому класі Дайна Катерин Белмен розплющила очі. І побачила. «Крегу!» – прошепотіла вона. «Крегу!» Але він не хотів чути свого імені. Він тільки хотів, щоб його залишили в спокої. Він хотів більше ніколи не чути свого імені. Коли хтось його окликав на ім'я, завжди траплялося щось погане. Завжди. «Крегу! Вставай, Крегу!» «Ні, він не буде вставати!» Його голова перетворилася на велетенський багатокамерний вулик. Біль ревів і вирував у кожному асиметричному щільнику і в кривулястому коридорі. Прилетіли бджоли. Бджоли подумали, що він мертвий. Вони вдерлися йому в голову і перетворили його череп на вулик, а тепер, тепер... Вони відчувають мої думки і намагаються зажалити їх на смерть. Подумав він і розродився тягучим, стражденним стогоном. Його закаляні кров'ю пальці розчепірилися і повільно стислися на технічному килимі, що покривав підлогу зали нижнього поверху. «Дайте мені померти, прошу, просто дайте мені померти!» «Хрегу, ти мусиш встати, зараз же!» Це був голос його батька, єдиний голос, який він ніколи не міг примусити замовкнути чи не послухатися його. Але зараз він його не послухається, він його змусить замовкнути зараз». «Іди геть!» – прохарчав він. «Я тебе ненавиджу, іди геть!» Біль ревів у його голові золотим вереском сурм. Хмари бджіл лютих і жалючих вилітали з тих виючих сурм. «Ох, дайте мені померти!» – думав він. «Ох, дайте мені померти! Це пекло! Я в пеклі бджіл і біг бендових труб!» «Вставай, сьогодні твій день народження, і вгадай, що...» «Тільки-но ти встанеш, дехто подасть тобі пиво, і втовкмачить у голову сходити до сортиру. Бо воно йде, щоб схрумати тебе». «Ні», – сказав він, – «годі товкмачень». Його руки засовулися по килиму. Він зробив спробу розплющити очі, але їх було міцно заліплено клеєм засохлої крові. «Ви мертві, ви обоє мертві!» «Ви не можете мене вдарити і не можете наказувати мені, що робити. Ви обоє мертві, і я також хочу бути мертвим». Але він не був мертвим. Десь поза цими примарними голосами йому чулося виття авіаційних двигунів. І ті, інші звуки. Звуки ленголієрів на марші. Чи на бігу. «Крегу, вставай, ти мусиш встати». Йому дійшло, що це не голос його батька. І не матерен також. Перед цим... Всього лише його власний, бідний, зранений розум намагався сам себе надурити. А цей голос був з... згори? З, з якогось іншого місця, якогось вищого, яскравого місця, де біль є міфом, а тиск – сновидінням. «Крегу, вони прийшли до тебе, всі ті люди, з якими ти хотів побачитися. Вони полишили Бостон і прилетіли сюди. Ось який ти для них важливий. Ти все, що можеш зробити це, Крегу, все, що можеш висмикнути Чеку». «Все ще є час вручити твої папери і відпасти від армії твого батька, тобто якщо тобі стане мужності для цього, якщо ти достатньо мужній, щоб це зробити». «Достатньо мужній?» – прохарчав він. «Достатньо мужній?» «Хто ти не є? Ти глузуєш з мене!» Він знову спробував розплющити очі. Липка кров, що тримала їх закритими, трохи подалася, але не поступилася. Якось він зумів підтягнути до обличчя одну руку. Вона змахнула рештки його носа, і Крек подав голос тихим, втомленим скриком болю. У голові заревіли сурми, зароїлися бджоли. Він зачекав, поки біль бодай трішки вщухне, розставив два пальці і підняв ними собі повіки. Той світловий ореол нікуди не подівся. Він обрамляв у темряві якусь ніби непевно знайому фігуру. Помаленьку, поволі потроху Крек підвів голову і побачив її. Вона стояла в ореолі світла. Це була та маленька дівчинка, але її темні окуляри десь поділися. Вона дивилася на нього, і очі в неї були добрими. «Ну, Мокрегу, вставай!» «Я розумію, як це важко, але ти мусиш встати, ти мусиш!» «Тому що вони всі тут, вони чекають, але вони не чекатимуть вічно!» «Ленгольєри про це подбають!» Він побачив, що вона не стоїть на підлозі. «Ступні дівчинки...» Зависали за пару дюймів над підлогою, а те яскраве світло сяяло навкруг неї. Її обрамляло спектральне сяйво. «Ну, мокре, гу, вставай!» Він почав через силу підводитися на ноги. Це було дуже важко. Відчуття рівноваги в нього майже геть пропало. І голову прямо тримати було важко. Звичайно ж, через те, що в ній було повно тих лютих бджіл. Він двічі падав, але кожного разу починав знову. Зачарований, загіпнотизований цією осяйною дівчинкою, з її добрими очима і обіцянкою цілковитого звільнення. «Вони всі чекають Крегу! На тебе! Вони всі чекають тебе!» Дайна лежала на ношах, дивлячись своїми сліпими очима, як Крег Тумі підвівся на одне коліно, повалився на бік, потім намагався піднятися знову. Її серце переповнював жахливо-жорстокий жаль до цього зруйнованого – Стражденного чоловіка до цієї смертоносної риби, яка бажала лише вибухнути. На його потрощеному, закривавленому обличчі вона побачила жахливу суміш емоцій. Страх, надію і щось на кшталт нещадної рішучості. «Мені шкода, містер Етумі», – подумала вона. «Незважаючи на те, що ви зробили, мені шкода, але ви нам потрібні». Потім вона погукала його знову, погукала власною помираючою свідомістю. Ставай, Крегу, скоріше, вже майже пізно!» А вона відчувала, що так і є. Коли з двох шлангів було проведено по підчеревом 767-го і під'єднано до його паливного бака, Брайан повернувся в кабіну, завів у робочий цикл ДСУ і почав насухо висмоктувати паливні баки Боїнга 727-400. Дивлячись, як світлодіодний давач його правого бака повільно піднімається до позначки 24 тисячі, він напружено чекав, коли ДСУ почнуть пихкати і захлинатися, намагаючись перетравити паливо, яке не горить. Правий бак сягнув позначки значки 8 тисяч фунтів, коли він почув, що музика маленьких реактивних двигунів у хвостовій частині змінилася, стала грубою і натужною. «Що відбувається, друже?» – запитав Нік. Він знову сидів у кріслі другого пілота. Волосся розкошлене». А колись елегантна оксфордська сорочка в широких патьоках крові і мастила. «ДСУ куштуєть паливо 827 го і його смак їм не подобається», – сказав Брайан. «Я сподіваюся, Албертова магія подіє. Ніко, але не можу знати». Позначка правого бака лише трохи не встигла сягнути 9 тисяч фунтів, як перший допоміжний двигун відімкнувся. На панелі перед Брайаном висвітилося «Зупинка двигуна». Брайан клацнув його вимикачем. «Що можна з цим зробити?» – спитав Нік, підвівшись і підступив подивитися через Брайанове плече. «Використовувати три інші ДСУ, щоб насоси далі працювали і надіятися», – сказав Брайан. Друга ДСУ заглухла через 30 секунд, а коли Брайан підняв руку, щоб її вимкнути, завмерла третя. Разом погасло й освітлення в кабіні. Тепер залишилося тільки неритмічні пихкання гідравлічних насосів та мерехтіння вогників на приладовій панелі. Остання ДСУ ривчасто ревла, прискорюючись і гальмуючи, струшуючи літак. «Я цілком вимикаюся», – сказав Брайан. Власний голос здавався йому захриплим і напруженим, голосом людини, яка вже геть вибивається з сил біля берега під час потужного відпливу. Нам доведеться почекати, поки паливо в дельтівській машині ввілється в наш потік часу. Чи війде в наші часові рамки, чи хрін його знаєш, як це називати? Так продовжувати ми не можемо. Такий сильний стрибок напруги, як перед відключенням останньої ДСУ, може стерти навігаційну програму в комп'ютері. Можливо, навіть і його самого спалити. Але коли Брайан потягнувся до тумблера, конвульсійна музика двигуна зненацька почала плавнішати. Він обернувся і втупився у Ніка недовірливими очима. Нік також задивився на нього, і велика усмішка повільно розквітала на його обличчі. «Нам начебто ще щастить, друже!» Брайан, схрестивши пальці, підняв обидві руки і потряс ними в повітрі. «Я дуже на це сподіваюся!» – промовив він і крутнувся назад до панелі. «Клацнув там тумблери ДСУ 1 ДСУ 2 і DSU-4. Вони ввійшли в ритм гладенько». Знову ввімкнулося освітлення кабіни. Різко задзеленчав дзвоник у салоні. Нік ухнув і ляснув Брайана по спині. Позаду них у дверях з'явилася Бетані і запитала. «Що відбувається? Чи все гаразд?» «Я гадаю», – не обертаючись, – сказав Брайан. «Щойно у нас з'явився шанс». Нарешті Крек спромігся стати прямо. Осяйна дівчинка тепер стояла, зависнувши над стрічкою багажного конвеєра. Вона дивилася на нього з якоюсь надприродною ніжністю і чимось іще. Чимось таким, за чим він тужив цілісіньке життя. Що це було? Він нашукував відповідь, і нарешті йому дійшло. Це співчуття. Співчуття і розуміння. Він розвернувся і побачив, що темрява спливає геть. Це означало, що він був непритомним цілу ніч, чи не так. Він не знав. Та це не мало значення. Значення мало єдине те що ця дівчинка привела їх до нього, інвестиційних банкірів, фахівців з облігацій, брокерів, комісіонерів, ризикованих біржовиків. Вони тут, вони забажають пояснень. Що ж воно таке проробив цей молодий містер Крегі-Вегі-Тумі-Вумі? Отут і буде їм нестямна правда. Шахрай-махлярство. Ось що він проробив. Хути і ярди шахрай-махлярства. Цілі-милі шахрай-махлярства. А коли він їм це повідомить... «Вони будуть змушені мене відпустити, чи не так?» «Так», – сказала вона, – «але ти мусиш поспішати Крегу. Перш ніж вони вирішать, що ти не прийдеш, і поїдуть». Крег почав повільно сунути вперед. Ступні дівчинки не рухалися, але тим часом, як він до неї наближався, вона відпливала далі, наче міраж до гумових смуг, які висіли між зоною видачі багажу і вантажною платформою на дворі. І, ох, як чудесно! Вона посміхалася. Тепер уже всі були в літаку, крім Боба і Алберта, котрі сиділи на сходах трапа, прислухаючись до тих звуків, які котились до них, немов повільна, перепадиста хвиля. Лорел Стівенсон стояла в прочинених передніх дверях і дивилася на термінал, усе ще загадуючись, що їм робити з містером Тумі, аж тут її ззаду заблузку потягнула Бетані. «Дай набалакає вісні чи щось таке», «Я подумала, може, вона марить. Ви можете підійти?» Лорел пішла. Поза дайною сидів Руді Ворік, тримаючи дівчинку за руку, тривожно дивлячись на неї. «Не знаю», – сказав він стурбовано, – «не знаю, але я думаю, чи не відходить вона». Лорел помацала в дівчинки лоба. Той був сухим і дуже гарячим. Кровотеча чи то вповільнилася, чи цілком припинилася. Але дихання дівчинки звучало з гідним жалю посвистуванням. Кров кіркою засохла в неї навкруг рота, неначе полоничний соус. Лорел було почала. Я думаю, але раптом Дайна заговорила, доволі ясно промовивши ти мусиш поспішати, перш ніж вони всі вирішать, що ти не прийдеш, і поїдуть. Лорел з Бетані спантеличено, перелякано перезирнулися. Гадаю, їй сниться той парубок, Тумі, сказав Руді Лорел. Вона вже раз промовляла його ім'я. Так, промовила Дайна. Очі в неї були заплющені, але голова трішки поворухнулася, немов вона когось слухає. «Я буду», – сказала вона, – «якщо ти хочеш, я буду. Але поспіши, я розумію це боляче, але ти мусиш поспішати». «Вона амариться, Геш?» – прошепотіла Бетані. «Ні», – сказала Лорел, – «я так не думаю». «Я думаю, мабуть, їй щось сниться». Проте насправді вона зовсім не так думала. Насправді вона думала, що Дайна може бачити дещо, робити дещо інше». Лорел подумалася, що їй не хотілося б знати, чим саме є те дещо, хоча думка про це вирувала і витанцьовувала далеко в глибині її мозку. Лорел знала, що якщо захоче, вона може оприявнити цю думку, але не хотіла. Бо щось моторошне точилося тут, щось надзвичайно моторошне, і вона не могла позбавитись думки, що це якось стосується містера Тумі. «Дайте їй спокій», – промовила вона різким, сухим тоном. «Дайте їй спокій і дозвольте їй поспати». «Господи! Я надіюся, ми скоро злетимо», – журливо сказала Бетані. І Руді втішливо обійняв її за плечі. Крек добрався до конвеєрної стрічки і впав на неї. Білим болем, немов хтось розірвав чистий аркуш, йому роздерло голову, шию, груди. Він спробував пригадати, що з ним трапилося, і не зміг. Він збіг униз по застиглому ескалатору. Він сховався в якійсь маленькій кімнаті, він сидів у темряві, відривав паперові смужки, і на цьому його спогади зупинялися. Він підняв голову, волосся звисало йому на очі, і подивився на осяйну дівчинку, котра, схрестивши ноги, сиділа тепер перед гумовими смугами, за від конвеєрної стрічки. Вона була найгарнішим створінням з усього, що він лишень бачив у житті. Як взагалі він міг подумати, ніби вона одна з них? «Ти Янгол?» – прохрипів він. «Так», – відповіла на дівчинка, і Крек відчув, як його біль затоплює радістю. Закаламутилося в очах, а потім сльози, перші сльози плачу в його дорослому житті, почали повільно котитися йому по щоках. Раптом йому згадався ніжний, п'яненький голос матері, коли вона мугикала ту стару пісню. «Ти Янгол ранковий, ти будеш Янголом моїм цього ранку!» «Так, я буду, якщо хочеш, я ним буду. Тільки поспіши, я знаю, це боляче, містере Тумі, але ви мусите поспішати». «Так», схлипнув Крек і завзято поповз по багажному конвеєру до неї. Кожен рух відгукувався в ньому безладними імпульсами задирчастого рвучкого болю. Кров скрапувала з розбитого носа і розтрощеного рота, і тим не менше він щосили поспішав. Маленька дівчинка попереду просочилася крізь висячі гумові смухи при цьому якимось чином зовсім їх не поворухнувши. «Просто торкнися моєї щоки, перш ніж покинеш мене, бейбі!» – промовив Крек. Він відхаркнув рихлий клуб крові, сплюнув його на стіну, де той повис, наче якийсь велетенський мертвий павук, і спробував повсти швидше. В східніше аеропорту цей химерний ранок розкололо гучним, ляскотливим тріском. Бобс з Албертом схопилися на рівні. Обличчя зблідли сповнені страшних запитань. Що це було? спитав Альберт. Я думаю, це було дерево, відповів Боб, облизнувши губи. Але ж немає ніякого вітру. Так, погодився Боб. Вітру нема. Той шум тепер перетворився на рухому барикаду розщеплених звуків. почасти вони ніби збиралися у фокус, а потім знову розпадалися, за якусь мить до того, як ставала можливою їх ідентифікація. В якийсь момент Альберт міг поклястися, що він чує, ніби там щось гарчить. Та потім теж куродерне гавкання чи дзявкотіння, чи що б воно там не було, заковтнуло якесь коротке, дратівне, схоже на зловредний електричний фон зудіння. Єдине, що залишалося неухильним, це той хрумкіт і постійне гризотне завивання. «Що відбувається?» – поскляво гукнула ззаду них Бетані. «Нічого», – почав Алберт, але тут Боб – Ухопив його за плече і показав «Погляньте!» – скрикнув він. «Гляньте, он туди!» Далеко на сході від них, на самому обрії, на високому лісистому гірському хребті, розходилися на північ і південь щогли високовольтної електролінії. На очах Алберта одна зі щогол захиталася, мов іграшкова, а потім повалилася, потягнувши за собою плутанину дротів. Замить те саме сталося з іншою щоглою. І ще з однією, і з наступною. І це ж не все, ошелешено промовив Альберт. — Погляньте на дерева, дерева там тремтять, наче кущики. Але вони не просто тремтіли. На очах Алберта й інших дерева почали валитися, зникати. Хрумчвак, хрум губ, грав. Хрумчвак, грав, бах, грум Ми мусимо забиратися звідси, промовив Боб. Він очепився в Алберта обома руками. Очі в нього були величезні, напоїні якимось ідіотським жахом. Цей вираз очей перебував у хворобливому, різкому контрасті з його вузьким інтелектуальним обличчям. Я вважаю, ми просто зараз же мусимо забиратися звідси. На обрії приблизно на відстані десяти миль задрижало, розвалилося в різнобіч і гухнуло вниз, щоби зникнути в тремтінні дерев високі рештування радіовежі. Тепер вони відчули, як почала вібрувати сама Земля. Вібрація збігала вгору по трапу, і передавалась крізь підошву їхнього взуття. «Зробіть, щоб це припинилося!» – раптом заверещала Бетані з дверей над ними. Вона ляснула себе долонями, затискаючи вуха. «Ох, прошу, зробіть, щоб це припинилося!» Але та звукова хвиля котилася до них – хрумкіт, чвакання, звуки зажерливих ленгольєрів. «Не люблю набридати, Брайане, але скільки ще часу голос Ніка звучав натягнуто?» «Там якась річка, милі, за чотири на схід звідси. Я її бачив, коли ми сідали. Я впевнений, що те щось, що зараз сюди наближається, зараз уже на її протилежному березі». Брайан поглянув на свої показчики пального. «Двадцять чотири тисячі фунтів, у правому крилі шістнадцять тисяч у лівому. Тепер, коли йому не треба було перекачувати пальне з дельтівського Боїнга, через крило на інший бік справа йшла швидше». «П'ятнадцять хвилин», – сказав він і відчув, як на лобі в нього великими краплями проступає під. «Нам треба ще пального ніку, бо інакше розіб'ємося і загинемо в пустелі Могаве. І ще десять хвилин, щоб від'єднатися, все задраїти і вирулити. Ви не можете скоротити цей час? Ви певні, що не можете його скоротити?» Брайан похитав головою. І знову відвернувся до своїх давачів. Крек повільно поповз крізь гумові смуги, відчуваючи, як вони, наче мляві пальці, гладять його по спині. Він виронув у білому, мертвотному світлі нового і дуже вкороченого дня. Тут той звук був жахливим, всепоглинальним галасом армії вторгнення людожерів. Навіть небо, здавалося, від нього здригається, і на якусь мить страх скував Крега на місці. «Дивися», – промовила його ранковий янгол і показала. Крег подивився і забув свій страх. Поза Боїнгом 767 американської гідності – в обмеженому двома руліжними доріжками і злітно посадковою смугою трикутнику пожухлої трави стояв довгий з червоного дерева стіл для засідань. Він яскраво блищав у цьому млявому світлі. Проти кожного місця лежав жовтий блокнот, стояла карафа з крижаною водою і вотерфордівський келих. За столом сиділо дві дюжини чоловіків у поміркованих банкірських костюмах. І тепер усі вони обернулися, дивлячись на нього». Раптом вони почали аплодувати. Усі підвелися і стояли, дивлячись на нього, вітаючи оплесками його прибуття. Крек відчув, як велетенська вдячна посмішка розтягує його обличчя. Дайна залишалася сама в першому класі. Дихання її тепер стало дуже натужним, а голос перетворився на задавлене хекання. «Біжи до них, крегу, швидше, швидше!» Крек звалився з конвеєра, гупнувши на бетон, з кістколомним грюком і незграбно вигнався на ноги. Біль не мав більше значення. Ця дівчинка Янгол їх привела. Звісно, вона їх привела. Янголи вони, як привиди в повісті про містера Скруджа. Вони можуть зробити все, що їм схочеться. Аура дівчинки почала тьмяніти, і сама вона почала мерхнути, але це не мало значення. Вона привела його порятунок, ту сіть, у яку він нарешті благословенно впіймався. «Біжи до них, Крегу, біжи кругом літака, біжи від літака, біжи мерщій!» Крег кинувся бігти. Спершу ледве волочив ноги, але швидко перейшов на якийсь калічний спринт. Голова його на бігу кивала, наче соняшник на надламаному стеблі. Він біг до позбавлених гумору, невблаганних людей, які були його порятунком, людей, які так само могли бути простими рибалками, що стоять на якомусь судні поза межею негаданого сріблястого неба, вибирають свою сіть, щоб подивитися, яких неймовірних істот вони вловили. Світлодіодний індикатор, досягши позначки 21 тисяча фунтів, почав уповільнюватися, а коли перевищив 22 тисячі, то вже майже зупинився. Брайан зрозумів, що відбувається, і швидко класнув два тумблери, заглушивши гідравлічні насоси. Боїнг 727-400 віддав їм усе, що мав трохи більше 46 тисяч фунтів авіаційного пального. Цього мусило вистачити. «Добре», – промовив він, підводячись. «Що добре?» – перепитав Нік і також підвівся. «Ми від'єднуємося і забираємося звідси нахрін». Дедалі, наближаючись, той шум уже досяг оглушливого рівня. До хрумкання, жвакання і вирещання трансмісії домішалися звуки падіння дерев, руйнування будівель, Якраз перед тим, як вимкнути насоси, Брайан почув тріскотливе рипіння, а потім низку глибоких сплесків. Мабуть, міст провалився в ту річку, яку бачив Нік, уявив собі він. «Містер Тумі!» – раптом закричала Беттені. «Там містер Тумі!» Нік поперед Брайана вискочив крізь двері у перший клас, але вони разом встигли вчасно, щоби побачити, як Крек перевалькувато човгає по руліжній доріжці. Їхній літак він повністю ігнорував. Скидалося на те, що його метою був обмежений парою перехрещених руліжок порожній трикутник трави. «Що він робить?» – видихнув Руді. «Не переймайтеся ним», – сказав Брайан. «У нас геть немає часу. Ніку? Спускайтеся трапом попереду мене, потримайте мене, поки я від'єднаю шланг». Брайан почувався людиною, яка стоїть голою на пляжі, в той час як на обрії постає горбом і мчить до берега хвиля цунамі. Нік супроводив Брайана вниз – і знову потримав його за ремінь, поки той, перехилившись, крутив від'єднуючи шланг. Замить він його відчепив і кинув на бетон, де той глухо брязнув насадкою сопла. Брайан затріснув люк паливного бака. «Гайда!» – сказав він, коли Нік підтягнув його назад. Обличчя в нього було землисто-сірим. «Давайте забиратися звідси!» Але Нік не поворухнувся. Він застиг на місці, вп'явшись очима в схід. Його шкіра набула кольору паперу. На обличчі застиг вираз якогось гіпнотичного жаху. Верхня губа тримтіла, і в ту мить він мав вигляд занадто переляканого, аби загарчати пса. Брайан з проквола, чуючи, як немов заіржавілі дверні завіси, риплять жили в його шиї, повернув голову в тому напрямку. Він повернув голову і дивився, як лен-гольєри нарешті виходять залаштунків на відкриту сцену. «Отже, ви розумієте...» Сказав Крек, підійшовши до порожнього крісла в голові стола і чекаючи, поки всядуться інші присутні. Що брокери, з якими я мав справу, були не тільки недобросовісними. Багато з них насправді були підсадними агентами ЦРУ, чиє завдання полягає в контактах і введені в оману саме таких банкірів, як я. Людей, які шукають, чим худко наповнити худенькі портфелі цінних паперів. На їхні переконання... Сама мета – недопущення комунізму в Південній Америці виправдовує будь-які доступні засоби. «Яких процедур ви дотримувалися для перевірки цих партнерів?» – запитав огрядний чоловік у дорогому синьому костюмі. «Ви користалися послугами якоїсь компанії, що страхує облігації, чи ваш банк наймає якусь специфічну фірму для дослідження подібних операцій?» «Кругле щукати обличчя синього костюма було ідеально виголеним». Його щоки пощили або добрим здоров'ям, або завдяки сорока рокам шотландського віскі з содовою. Його очі були нещадними скапками синього льоду. Прекрасні то були очі. Батьківські очі. Звідки лязь? Далеко від цього конференцзалу, розташованого на другому від верхівки поверсі пруденційного центру, до Крега долетів якийсь несамовитий галас. «Дорожнє будівництво», – подумав він. У Бостоні постійно розбудовують якісь шляхопроводи, і він підозрював, що здебільшого в цьому немає жодної потреби. У більшості випадків це та сама стара пристара тема безсоромні залюбки отримують зиск з довірливих. Це не має до нього жодного стосунку абсолютно ніякого. Його робота вести справу з чоловіком у синьому костюмі, і він не міг дочекатися, коли почне. «Крегу, ми чекаємо, сказав президент його власної банківської установи. Крег на секунду здивувався. Участі містера Паркера не планувалося в цій зустрічі, але потім здивування захлеснуло відчуттям щастя. Взагалі ніяких процедур, радісно закричав він у їхні шоковані обличчя. Я просто купував, купував і купував. Я взагалі не дотримувався жодних процедур. Він уже було збирався продовжити, щоб детальніше розвинути цю тему, та тут його зупинив якийсь звук. Цей звук був не за милі звідси, цей звук був близько, дуже близько. Можливо, в самому конференцзалі. Якесь жвакання зі звискуванням ніби сухими голодними зубами. Раптом Крек відчув люту потребу подерти трохи паперу. Будь-який папір би згодився. Він потягнувся по блокнот перед собою на столі, але блокнот зник. Так само і стіл, так само і банкіри, так само і Бостон. «Де я?» запитав він мізерним, розгубленим голоском і розвернувся. Раптом він зрозумів, і раптом він побачив їх. Ленгольєри прийшли. Вони прийшли по нього. Кректумі Тумі заверещав. Брайан їх побачив, але не міг зрозуміти, що саме він бачить. Якимось дивним чином вони ніби не піддавалися роздивлянню, і він відчував, як його ошелешений, перевтомлений мозок намагається змінити отримувану інформацію так, щоб перевести те, що з'явилося в кінці злітної смуги 21, у щось таке, що він здатен зрозуміти. Спершу там було тільки дві фігури, одна чорна, а інша темно-червона, томатова. «Вони мають форму м'ячів?» – з сумнівом запитував його мозок. «А чи можуть вони бути м'ячами?» Щось немов дійсно в голос клацнуло всередині його голови. І вони стали м'ячами, схожими на пляжні м'ячі, але м'ячами, які брижилися і здувалися – а потім надималися знову, немов він дивився на них крізь марево-розжареного повітря. Вони викотилися з високої мертвої трави в кінці злітної смуги 21, залишаючи за собою прокоси чорноти. Чомусь вони косили траву? «Ні», – неохоче заперечив його мозок, – «вони косять не тільки траву, і ти це розумієш, вони викошують набагато більше, ніж просто траву». Поза ними залишилися вузькі смуги досконалої чорноти. І тепер, коли вони грайливо помчали по білому бетону наприкінці злітної смуги, за ними так само залишалися вузькі темні колії. Вони блищали, як смола. Ні, неохоче заперечив його мозок, не смола. Ти знаєш, чим є та чорнота, то ніщо, зовсім ніщо. Вони пожирають не тільки поверхню злітної смуги. Було щось зло навмисно радісне в їх поведінці. Вони перетнули одне одному дорогу, залишивши чорне вихилясте ікс у дальньому кінці руліжної смуги. Вони підстрибнули високо в повітрі, зробили якийсь карколомний перехресний маневр, а потім помчали прямо до літака. Побачивши це, Брайан закричав, і Нік поруч з ним закричав. Обличчя таїлися під поверхнею цих прудких м'ячів. Обличчя чужинецьких потвор – Обличчя ті мерехтіли і смикалися, і коливалися, наче витворені світінням болотяного газу. Очі в них були лише якимись недорозвиненими ямками, але пащі величезні, півокруглі печери, всіяні рядами гризьких, мерехтливих зубів. Вони жерли походу, сточуючи вузькі смуги цього світу. На дальній руліжці стояла автоцистерна Тексако. Ленгольєри накинулися на неї, Високошвидкісні зуби заджерготіли, захрумкали, випнувшись із їхніх розмитих тіл. Вони пройшли крізь машину без затримки. Один з них прорив шлях прямо крізь задні колеса. І на коротку мить, перед тим, як колеса сплющилися, Брайан побачив контур того, що той прогриз, точно мишача нірка в плінтусі з якогось мультика. Інший високо підстрибнув, зникнувши на мить поза коробчатою цистерною Тексако а потім рвонув прямо крізь неї, залишивши по собі окільцьовану металом діру, з якої мутно-бурштиновим потоком ринуло авіаційне пальне. Вдарившись об землю, вони підскочили, немов на пружинах, знову розійшлися навхрести і помчали до літака. Реальність поза ними шарувалася вузькими смугами, шарувалася всюди і все, чого вони торкнулися, а з їх наближенням Брайан усвідомив, що вони розчахують дещо більше за цей світ, вони розтуляють всі глибини вічності. Вони досягли краю бетонного поля і призупинилися. Задригалися в нерішучості, наче ті стрибаючі кульки, що в старих кінофільмах скакали по словах для тих, хто бажав підспівувати. Потім вони розвернулися і рвонули в новому напрямку. Рвонули в напрямку Крега Тумі, котрий стояв, дивлячись на них, і вирищав на весь білий світ. З величезним зусиллям Брайан розірвав заціпаніння, що було його «скувало». Штурхнув ліктем Ніка, який усе ще застигло стояв нижче нього. «Гайда!» Нік не поворухнувся. І Брайан вдарив його ліктем знову, цього разу дужче, поціливши просто в лоба. «Гайда!» – я сказав. «Воруши сракою! Ми забираємося звідси!» Тепер уже нові чорні й червоні кулі з'явилися на краю аеродрому. Вони стрибали, танцювали, кружляли, а потім помчали до них. «Ти не можеш втекти від них», – казав його батько бо вони мають такі лапки, такі маленькі пруткі лапки». Проте Крег спробував. Він сахнувся і кинувся до терміналу, на бігу кидаючи назад перекривлені гримасою жаху погляди. Тільки туфлі стукотіли по бетону. Залишивши поза увагою «Боїнг-767» американської гідності, який тепер знову розвертався, він біг натомість до багажної платформи. «Ні, Крегу», – промовив його батько, – «ти думаєш, ніби біжиш, але це не так». «Знаєш, що ти насправді робиш? Ти шмигляєш!» Позаду нього прискорилися два м'ячики з необтяжливою, радісною швидкістю скорочуючи відстань. Вони двічі збіглися навперехрест, просто тобі парочка нарваних хвастунів у мертвому світі, залишаючи по собі різкі штрихи чорноти. Кулі покотилися за крегом, тримаючи між собою проміжок приблизно сім дюймів, утворюючи поза своїми тілами щось на кшталт негативної лижної колії. Вони наздогнали його за 20 футів від багажного конвейера і за якусь мілісекунду зжували його ступні. Ось щойно його тупотливі ноги шмигали тут. А ось раз і Крек став на три дюйми коротшим. Його ступні разом з дорогими лоферами Баллі просто перестали існувати. І жодної крові. Ленгольєри у своєму випалювальному поході бігом припекли його рани. Крек не зрозумів, що його ступні перестали існувати. Він топотів далі на обрубках щиколоток, а коли перший біль почав порскати йому вгору по ногах, ленгольєри розвернулися в крутому віражі і пліч-опліч покотилися назад. Цього разу двічі перехрестилися їх шляхи, залишивши обмежений чорнотою серпик бетону, наче контур місяця в дитячій книжці-розмальовці. І цей місяць молодик почав потопати – тільки не в землі, бо, здавалося, більше нема землі довкола нього, а занурюватися зовсім у ніщо. Цього разу ленголієри бездоганним тандемом підскочили вгору і обчекрижили Крега по коліна. Він осів, усе ще намагаючись бігти, потім упав ницьма, хвицаючи куксами. Дні його тупотливого шмигляння добігли кінця. «Ні», – закричав він, – «ні, татуню, ні, я буду хорошим». «Будь ласочка, прожини їх геть! Я буду хорошим, клянуся, я буду хорошим відтепер і далі! Тільки прошу, прожини їх геть!» Тоді вони знову кинулися на нього, лопочучі, белькочучі, фурчачі, скиглячі. Він встиг побачити, немов у миттєвому мутному кадрі, машину їхніх угризливих зубів, і відчув гарячі міхи їхньої шаленої, сліпої життєздатності. І тепер уже вони почали його шматувати безладно. Остання його думка була з якого, дива маленькі пруткі лапки. Не мав в них ніяких ла... Тепер з'явилися десятки цих чорних створінь. І Лорел зрозуміла, що скоро їх буде сотні, тисячі, мільйони, мільярди. Навіть попри ревіння реактивних двигунів крізь відчинені двері, коли Брайан відірвав 767-го від трапа і відкрила дельтівського лайнера, Лорел чула їхнє скімливе, нелюдське виття. Кінець злітної смуги 21-ї, перетинали великі вихилясті переплетіння чорноти. А потім ті сліди, коли кулі, сходячись помчали до Крега Тумі, різко збочували в бік терміналу. «Здогадується, що їм не дуже часто трапляється живе м'ясо», подумала вона і раптом відчула потяг блювати. Після одного останнього недовірливого погляду Нік Гопвелл затріснув передні двері і наглухо їх замкнув. Він вирушив по проходу непевними кроками, хитаючись з боку в бік, наче п'яний. Обличчя в нього було суцільні очі. По підборіддю строманіла кров. Він глибоко прокусив собі нижню губу. Нік обхопив руками Лорел і втопив своє палаюче обличчя в ту улоговинку, де її шия зустрічалася з плечем. Вона обійняла його і міцно стиснула. У кабіні Брайан швидко, як лишень наважився, додав форсажу і погнав 767-й пороліжній доріжці з ледь не самовбивчою швидкістю. Східний край аеропорту тепер був чорним від куль, що дедалі прибували. Кінець злітної смуги 21 уже цілком зник, щезав і світ поза нею. Тепер у тому напрямку під низьким склепінням білого нерухомого неба лежав світ продертих чорних кривуль і повалених дерев. Коли літак добіг до кінця руліжки, Брайан ухопив мікрофон і закричав «Пристебніться, пристебніться! Якщо хтось не пристебнутий, міцно тримайтеся!» Він трішечки пригальмував, а потім різко вивернув літак на злітну смугу 33. У ту ж мить він побачив таке, що змусило скулитися його розум. Величезні ділянки світу, що лежав на схід від злітної смуги, величезні нерівні шматки самої реальності провалювалися крізь землю, наче вантажні ліфти, залишаючи замість себе великі безглузді клапті порожнечі. «Вони зжирають світ», – подумав Брайан. «Боже мій!» Боже, милостиві, вони пожирають цей світ! Потім весь аеродром розгорнувся перед ним, і лайнер рейсу номер 29 знову націлився на захід. Попереду пролягала відкрита, довга, порожня злітна смуга 33. Коли 767-й різко завернув на злітну смугу, розчахнулися горішні відсіки. Розсіюючи вбивчим градом ручний багаж по всьому пасажирському салону, Бетані, яка не встигла пристебнутися ременем безпеки, кинула на коліна Алберту Кафснеру. Алберт не помітив ні ваги теплої дівчини в себе на колінах, ні валізський дипломат, що за три фути від його носа рикошетом відскочила від вигнутої стіни. Він бачив тільки темні шпарки плями, що перетинали злітну смугу 21 ліворуч від них і ті лисніючі темні колії, які вони залишали по собі. Ці колії збігалися у велетенській колоді з чорноти там, де ще недавно була багажна платформа. «Їх тягне до містера Тумі», – подумав він. «Чи то до того місця, де був містер Тумі? Якби він не вийшов з терміналу, вони б натомість вибрали наш літак. Вони б могли зжерти його. І нас у ньому, почавши з коліс». Позаду нього тремтячим, благоговійним голосом Боб Дженкінс промовив. «Тепер ми розуміємо. Що?» Чудернацьки скрикнула, ніби їй дух забило Бетані, сама не впізнаючи власного голосу. Дорожній сак приземлився їй на коліна. Нік підняв голову, звільнив дівчину від сака і автоматично скинув його в прохід. Що ми розуміємо? Ну як же? Що відбувається сьогоднішнім днем, коли він стає вчорашнім? Що відбувається сучасністю, коли вона стає минулим? Все воно лише чекає, мертве, порожнє і безлюдне. Воно чекає на них. Воно чекає доглядачів вічності, які завжди біжать на зирці, очищуючи полишений непотріб на ефективнішим з можливих способів, пожираючи його. «Містер Тумі знав про них», – промовила ясним голосом сновиди Дайна. «Містер Тумі каже, що вони ленгольєри». А тоді двигуни «Боїнга-767» вімкнулися на повну потужність, і літак помчав з літною смугою «33». Брайан побачив перед собою, як дві кулі метнулися поперек злітної смуги, продерши поверхню реальності парою паралельних чорних колій, блискучих, як поліроване чорне дерево. Зупинятися було пізно. Пробігаючи через ті порожні місцини, 767-й струсився, наче пес, на морозі, але Брайан зумів утримати літак на злітній смузі. Він посунув уперед важелі тяги, втопивши їх, і дивився, як показчик наземної швидкості піднімається до точки відриву. Навіть зараз він чув те маніакальне жвакання, ті захланні звуки, хоча й не знав, чи вони долітають до його вух, чи існують тільки в його замакітреній голові. І не переймався тим. Схилившись над Лорел, щоб подивитися у вікно, Нік побачив бенгурський міжнародний аеропорт прогризеним, поточеним, понореним. Той здригався своїми розмаїто пропиленими шматками, а потім почав провалюватися в нестямні ущелини темряви. Бетані Сімс закричала. Поряд з їхнім Боїнгом мчала зжовуючий край злітної смуги чорна колія. Раптом вона шарпнулася праворуч і зникла під літаком. Новий приголомшливий струс. «Воно дістало нас?» – крикнув Нік. «Воно нас дістало?» – ніхто йому не відповів. Їхні бліді перелякані обличчя прикипіли до вікон – і ніхто йому не відповів. Сіро-зеленим маревом повз них замалькотіли дерева. У кабіні Брайан напружено сидів на краєчку свого крісла, чекаючи, що якась з тих куль підстрибне перед лобовим склом і прострелить наскрізь. Жодна не трапилась. Останні червоні вогники на його приладовій панелі стали зеленими. Брайан потягнув штурвал на себе і 767-й знову опинився в повітрі. Пасажирським салоном по совиному лупаючи налитими кров'ю очима, на своїх попутників сунув, хитаючись уперед, якийсь чорнобородий чоловік. «Ми вже майже в Бостоні!» – нарешті поцікавився він. «Сподіваюсь, що так, бо хочу нарешті впасти в ліжко. Жах, як болить мені клята голова!»